Ulie, uie, uie, uie, uie, uie, uie, uie, uie, uie, uie, uie, uie, uie, uie,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 ambaye anamuamini mwenyezi mungu na maneno yake, na yeye ilipati kongoka. Wa min kawumi Musa ummatu yahduna bilhakki wa bihi yaadilun. Na katika kawumu ya Musa lipokundi na waungo wa watu kwa haki, na kwa haki wanafanya waadilifu. We مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ nu أُمَمًا een إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ En ik wil er nog een paar weken Rode ralime, kullu, unesim, mechura, behum, wabollelner, aleihimul, wame, mewe, ellene, aleihimul, men, newe, kullu, na tuliwagawanya katika makabila kuminambili. Mataifa mbalimbali. Na tuli Musa walipo muomba maji watu wake kumambia. Lipigi hilojiwe kwa fimbo yako. Marazi katibuka humo wa chemchem kuminambili. Na kila watu wakajua mahali pao pakunyea. Na tukawafunika kivuli kwa mawingu. Na tukawaterimshia manna na salwa. Tukawaambia. Huleni vizuri hivi tulivyokuruzukuni. Wala Awakutud lomo sisi, baal jom jadulomo wenjawe. Waif di lele hu muskunu hebi hil parrieta wakulum, min he hajtuxi tu mu apullu xedpa. Wapullu xedpa tu, wada kulul bebe suġġeden, na pali kaeni katika mjihu na mle humo mpendapo semeni, tufutie dhambi zetu. Na ingieni katika mlango waki konye nyekevu. Tupati kukusameheni makosenu, wali wawema tutawazidishia. Fabaddala allazina zalamu minhum, kawlen waira allazikila lahum, faarsalna alaihim rijza minas samaa. Lekker, wat je zult lopen, kun je meenemen. Wat je bedoelde, ik weet het niet. Wat je bedoelde, ik abi waambie watu hakika mimi nimetumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote bila farka baina ya mwarabu na asiye kwa mwarabu baina ya mweusi na mweupe na Mwenyezi Mungu alinituma ni yeye pekee yake ndiye mwenye ufalme wa mbinguni na ardhi huipitisha amri yake kwa mujibu wa hikma yake na ufanye mbinguni na duniani kama na vyopenda wala hapana wa kuabudiwa kwa haki ila yeye na yeye ndiye mwenye uwezo wakuhuhisha na kufisha wala hapana na munginewe Basi muwaminini yeye na mtume wake Huyu nabi asiesoma wala kuandika Na yehuyu anamuamini mwenyezi mungu ambaye anayekuiteni mumuamini Na anamini vitabu vyake bilivyote Basi mfuwateni katika kila fanyalo na asemalo mpate kuongoka na kuongezeka na katika kaumu ya Musa wako jamaa waliobakia na dini liosawa Waki wahidi watu kwa haki Aliokujana yo Musa kutoka kwa mula wakimlezi Na wakifanya waadilifu pali wanapopitisha hukumu Mwenyezi mungu wamezitaja na emazake juu ya kaumu ya Musa akafahamisha kuwa aliwafanya makundi thinashara Na haka mataifa na kila taifa likawa na mpango wao Ili kuzuia uhasidi na kukitalifiana na walipotaka watu wake maji jangwani alimfunulia Musa alipige jiwe kwa fimbo yake akalipiga zikatubuka kutoka kwenye hilo jiwe chemchemu 12 kwa idadi ya kabila zao kila kabila kati yao ilijua pahala pake mahsusi pa kunywa basi haikuwa huyu kumwingilia huyu na akajalia kiwingu chenye kuwapa kivuli chake katika jangwa kuwakinga na mwako wa jua akawateremshia manna na chakula kwa sura kinafanana na mvua ya barafu Na tamu kama asali Na akaterimshia salwa na yenindegi ya lienona Na akawambia kuleni hivi vinono tulivyo kuruzukuni katika tulivyo kuteremshieni Lakini walijithulumu nafsizao Na wakazi kufuru na emahizo kwa kuzikataa na kutaka nyinginezo Na sisi hatukupata madhara kwa udhalimu wao Lakini upungufu wamepata wao Ewe nabi Wakumbushi hao waliopo miongoni mwao katika za mazako, iliwe ni onyo kwa vili walivyotenda waliwatangolia. Wakumbushi kauli yetu tulio hao waliwatangolia kwa ulimi wa Musa, kaeni katika mji wa baitulimu kadas, yaani Jerusalem, baadia kutoka jangwani. Na kuleni kherizaki kukote huko mtakako. Na semeni, tunakuomba ewe mwela mlezi wetu, utufutie makosa yetu. Na muingie kwenye lango la mji kwa kuinamisha kichwa kama kuruku kwa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Mkifanya hivyo tutakufutieni dhambi zenu na utazidisha thawabu za matendo mema. Lakini waliyhalifu amri ya Mola wa Mlezi wakasema kwa udhalimu maneno sio waliwaambiwa kwa kusudi ya kumkejeli Musa basi tukoteremshia adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya kuendelea kwao na udhalimu na kukiuka mipaka